بسم الله الرحمن الرحيم منغ با مصطلح الحديث کی طرق التحمل وسيغ الأدا منغوالي شديو حديث دا تحمل طريقي دا سورة دي دا أخذ دا حديث دا راوی دا مروی عنهونا راوی کمچې روایت کون کې دے شاګرد دے پرویان هو د چانه چې هغه روایت کئ کم شیخ دے کم استاد دے چې داغه نه دے په کومه طریقه باندې اخذ د حدیث کئ نو دلته تقریبا اته طریقې د دینه دا خبره معلومی گی او دا خبره ته ثابتی گی چې دی او حدیث بسنت کی دراتلو در د دې اتو طریقو باندې دی ویلو دا دار اوزی چې هميشه د پاره بسنت تا ته کمراویان خکاری نو په ظاهر باندې چې کوم استاد او شاگرد دی نو دا لازم نه ده دې شاګرد دې د استاد نه حدیث او ریدلې بلکې کلب حدیث او ریدلې دې تسمع وې خکلې به حدیث نه او ریدلې بلکې د بقراءه ته علي شیخ کړې شیخ به احادیث او ریدلې شاګرد بوېلې خکلبا د اجازت په صورت باندې وی نو پای پا کی اقراءت علیشیخ دے او نو پای پا کی سماع دا او حالان کی الفاظ بابا کی حد ثنا وغیرہ دسی الفاظ براغلی نو مقصد دا دے او بیا بهم سند متصل نو د اخذ د حدیث دا اتریخی دی نو تاسو د سینچ په هر ځای کی دا وای چیر دی یا دی راوی د مرویان ہونا د شیخ نه د حدیث به اوریدلې بلکې هر ځکه د دې طرق فائدہ اومدغه ده موږ دی کې دوه طریقې غوېلې دي یو طریقه غدا ده چې شیخ لګیای حدیث وای او شاګرد او طالب هغه اوري برابر خبره د کشيخي د حافظي نه وي د كتاب نه وي برابر خبره د طالب علم چې سواوري هغه اولي کې یا صرف په سماع باندې اکتفا وکي او لیکلونه کې قراته على شيخ دا چې طالب علم لګي هي حديث وای او شيخ یوري بیا پدی کې دا فرق نشتا برابر خبره دا ک طالب علم اغه وی په مجلس کې یو طالب علم وی یا بلی وی ټول فقرات علیشیخ کې داخلي او برابر خبره ده چې دا طالب علم د خپل یاداشنه لګیا دی یا مخ ته پروت د کتاب نه لګیا دی یا شیخ د د قاری داغه هغه عبارت اوري نو دې د خپل یاداشنه تصحیح کړي یا اتباع کړي دا او یا شیخ کتاب نیولې دي ایوبل باه اعتماد راوي لکهغه ته ویل دي چې ته دا روایت اوراو ته هغه کوا اصلاح کوا نو دا ټول غنی خبرې دي غنی تاریخي دي نن منګه په طرق د تحمل کې چیو طریقه به د اخز د حدیث داوه او بیا د غې د ادایګي طریقه سره دا اجازه ادا معنا چې اغه شاګرد به اغه حدیث شکل لیکه په لیکلو کې باغه کوم الفاظ استعمال ول نو درېم طریقه د اجازه اجازه عمدغه پرمیشن ته وی اجازه تاریفوها ال اذن بر او کتابتاً اجازت ور قول پر روایت بانی چه شیخ پل شاگرد لا اجازت ور کی لفظاً یا لفظاً وی چه اغطا پخلو باندیوئی چه ما تالا د اخپلو احادیث و اجازت درکو دات روایت کوا پخلو تاوئی او یا کتابتن هغه تلیکلي ورکی یا لیکلي ورکی او په لیکلو کې یو تلیکي چې اجازه ستو لا کا ماته ل اجازه او یا ته خط لیکي دوانه ټیک دا سورد د دې د دې چې اي یقول شيخ ل احد طلابه شيخ استاد په خپل طالبانو کې یوتن تن چې اجو لکه انتر وينی صحح هل بخاري ما تاالله اجازت در کوه چې تراییت کې زمانه د صحیح د بخاري یعنی استاز د صحیح بخاري د خپل استاز نویللی او دی د خپل شاګ ته و چې زه صحیح بخاري دا زما پهنت کې زه خپل سند سره د صحیح بخاري د دي لوستل کوما ته داسې کوته تاته اجازه ده چې ته زما په سند باندې صحیح بخاري اغا لوستي او زما سند اغا اي زره خپل نوم اغا ته یو ځې کولې شي خ انواعها ته اجازه چې دند د مختلف قسمونه دي للي اجازه ته انواع كثيره ده اجازت گن انوا او گن قسمونه دي سعز کورو منها خمسطا انواع وحیا او زتا تا داغین پینزا انواع زکرکوما وغدا دی چی این یجیز شیخو معینان لمعینان چی اجازت ور کی یجیزا اجازه یجیزو اجازتن باب افعال دی چی اجازت ور کی شیخو معینا یو معین طالب علم تا معلوم طالب علم تا لمعین او غطا د معین سی اجازه تور کی طالب علم معلوم دې او د کوم سیزه د روایت چغله اجازه تور اغم معلوم دې به چا کوم سیز معلوم دې یا هغه د معلوم احاديث سی او یا معلوم کتاب دې لکه استاد شیخ ته وای اجز تو که صحیح البخاری ماتا ل اجازه در که د صحیح البخاری جداه روایت کول شی اوس پدی که صحیح البخاری او معین داده لمعین دغه دا مزداق دے او معین چې اجز کا شیخ چې کم طالب علم تلګیا دے نو هغه یو معین طالب علم دے تړلم بني معين نه مراد طالب علم او د دویم معین معين ته دویم مراد هغه معلوم کتاب دی و هاذا النوع اعلى انواع الاجازه او دا قسم په اجازت کې دا د اجازه په قسمونو کې اعلی اجازت ده یا دا ټول کې اعلی ده خو مجر عن عنل دا د د مولې نه خای دی دې خبرې وضاحت به بل پیج باندې ال شي الته وګورې چې مجر ردتي عنل مولله مولله سطته نمبر 140 یس تیس رو مستلاح الحیث کم چې مکتب بشره والله دی نو نپدې کې اوسل شپږ ډېر شمیر فاصله باندې تاسو وګورئ مناوله څه توي نپدې کې وي انواعها مناوله سل کې دیتوي ا صورت ذکر کړه مخکي د مناولي دوه انواع دي د مناولي دوه قسمونه دي یو مقرونهن بالت اجازه یو د اجازت سره ترلی مناوله دا او دویم چېنو مجررد تن عن الاجازه کم چل تهږ په خپل عبارت کېای چې هغه د د اجازی نه خای ده وی لیکن د اجازی نه خای وي ټیک دلته مصافه نمبر 133 35 باندې وای یوصل پنځه غیر شمه باندې چې اجازت تور کی شیخ لیکن پای کې مناوله نه او دلتوي مناوله شتا خو اجازه تو سره نشتا نو نمرون تن بالاجازه چې د اجازه سره مناوله هم وی وهي اعلى انواع الاجازه مطلقا مناوله توي ومن صورها مناوله دي توي چې اي يدفع الشيخ الى الطالب كتابه مناوله دي توي چې ور کې شيخ بل طالب تخ تا بل شاګر تخ بل کتاب مناوله وي خپل کتاب اغل ورکول کول ويقول له او شيخ بل طالب توي تا شاګر توي هذا روايتي عن فلان دا زمارهایات دي د فلان کینا د فلان کی استاد نا فر وی عنی ت روایت کو دا زمانہ تخوا او یا مجرد عن الاجازه ستوي صورت داغي دد چې شیخ خپل طالب ته تا خپل شاگرد له کتاب ورکی مختصرا علا قوله پدي خبره بانیغه اکتفا وکي چې بس هاذا سماعي دا زماره روایت دي او نور دا او تو نو وای چیرته دا زمان روایت کوه نمونه اولا دغه توي چې شیخ په استاد د خپل شاګرد لا کتاب ورکی ندل توي چې شیخ معین طالب علم ته اجازت ورکی د معین کتاب او دا د اجازه ته په قسمونو کې اعلی نوادہ قسم ده خو المجردت عن المناولا ینې په دی کې ولا کتاب چې دین او اغورن کی بلکې بس داو تاوی چی ما تالا دا و ته وای چې ما طالب صحیح بخاری یعنی هغه نسخې خپل روانه غستا چې هغه خپل شاګرد لور کی جهه دام والا او ک چرته کتاب یې ور کړې و نه بیا به د سره مناوله به مخرونتهن بالمناوله دا به دې سره وې چې دې کې مناوله هم شتا اجازه یې ور کو هم ور دویم صورت آغا داده، دویم قسم د دا اجازت داده چه این یو جیز معینان بغیر معینان نورو رو لینونو که درنبانی معین مراد شاگر ده او دویم معینا مراد آغا سیز ده اغا روایات دی اغا کتاب ده او یو جیز معینن چې اجازه ورکی شیخ یو معین طالب <سؤال> علم تا بغیر معین د غیر معین احاديث یا د غیر معین کتاب لکه مثلا شیخ خپل شاگرد توو شاگرد معلوم دی لیکن د کوم روایت تو اجازه چې ورکی اگر روایت معلوم ندی متعین ندی اجستو که روايات مسموعاتي ماتا ليجازت اجازت كه د خپل او ريدل روايات او اجازهت ماتا لي د خپل او ريدل احاديث او د روايت کول او در كه يني ما چې څومره احاديث او ريدل دي د خپل شيخونه د غټول ماتا لي اجازهت در كه او سغه مسموعات اغه احاديث اغه معين ندي بس کداغه استاد تا چې کم اجازت اجازه درکې کداغه لاسو استادانی کداغه شلی کداغه پنزوسی کداغه سلی د ټوله تاله اجازه درکونه دی کی احاديث غیر معین دی معلوم ندی چې کم کم احاديث خو به دا ټورو استادانو ها ایو جی ز درم نوعه درم کوم دی اجازه دادې چې ایو جی غیر معین بغیر معین چې اجازه ورکی استاز یو غیر معین طالب علم ته تا. طالب علم متعین نه دی او چې د سشي اجازه ورکی اغم نه دی متعینا لکه مثلا یو شیخ هغه د فراغ دی نه کار والی او هغه دی چې بس په دې زمانہ کې د سور خلق دی مار ټول ال ذ خپل روايات او کم روایت چې ما اورې دي خپل واساتځونه نو هغه ټول لما د روایت کول مطلب سند بالکل فری او کلا او پری دي چې اجز تو اهل زماني روایت مسموعاتي ما د خپل زماني خلقو ل اجازه تورک اوس اهل زمانی نو په زمانه کې څوک متعین ندي بس ټول لما اجازت تورک د خپل او ریدل شو احاديث د روایت کولو یعنی مخ کې د بیانولو اگر مسوعات او روايات معلوم نه دي ومصاغ غير متعين اغه ذکر کړل سلورو منعغه د اجازت قسم چې ايو جي ز مجهول او لمجهول چې اجازت ور کی شیخ به مجهول اس دینه مراد مجهول کتاب چې اجازت ور کی شیخ د یو مجهول کتابه د یو مجهول کتاب چې هغه کتاب هغه معلوم نه دی یا اجازه تور کی شیخ لمجهولن د یو مجهول راوی تا یو مجهول کستا چې هغه مجهول هغه کس معلوم نه دی سم لکه شیخ دا وای چې اجس کا کتاب سنانی ما تال اجازت در که از دا دلنبنی ده پلنبنی کی کتاب مجهول ده فرد معلوم ده چه شیخ اجازت ور کی په یو مجهول کتاب بانی او شیخ پل شاگر توی چه ما تال اجازت در کتاب سننی د کتاب سنن او شیخ و هو یروی عدد من سننی او دا شیخ په خپل دی دا سننو دا کتاب دا, دا متعدد کتابونو دا غی روایت کئی یعنی اوستاز دا سیده چې هغه د گنو کتاب و سنن دا غی روایت کئی لیکن اغا خپل شاکر تاوی چیز تا د کتاب و سنن دا غی تا لیجازت در کومانو کمی او اغا غیر متعین دی هغه مجهول دی و هوا یروی من السنن لیکن ده کتاب السننیو تا اونویلی چې ده کم کتاب ده مثلا ده ترمیزی ده ابو داود ده نسائی ده ابن ماجا ده داریمی ده کمیو نا اغا مجهول ده غیر متعین ده او یا اجازت ور کی یو مجهول فرد تا لکا شیخ داوی که ما اجازت ورکا محمد ابن خالد الدمشقی تا لیکن محمد ابن خالد الدمشقی وحناکا جماعتم مشترکون في هذا الاسم او پا آغاز ایکی او جماعت بی چه اغا پدی نم کی شرکوی در طولو دغا محمد ابن خالد د دگنو کسانو نمو نہیں نو اس کم یو محمد ابن خالد الدمشقی د اجازت دے اغا مجهول دے اغا غیر متعین دے بین زمان اوه اجازه دادا اجازهت للمعدوم چې شیخ بالکل یو معدوم یو نشله چې هغه سره لاینه هغه اجازه تور کی یعنی هغه سم د فراغ دلین کاروالی او د دې بیا دو وقسمه لي اجازت للمعدومه اجازهت للمعدوم هغه پدی یو شکل داده ا چې شیخ اول موجود ذکر کی اوغت دا وی چیرته تاسو کمستا اولاد را روان دي نو اګیلهم بلکې ما اجازه دی ده اجازت اجازه درکړې ده استاد چې کم اولاد به پیدا کیږي لکه طالب علم د شیخ د خوانه روان دي اوغت دا وی چیرته زموږ ډیر خدمت بارحال تا زمانا ما تالم اجازت درکڑه دهو سباکتا وادو که استا اولاد وینو اغیتهم زمان اجازت ده ندلتا اغا معدوم اغا دا دی موجود تابع ده چه شیخ اول دی ذکر که و بید دا پا تابع د دا اولاد دی ذکر که او یا اغا معدوم بالکل مستقلن ذکر کی زان لی ذکر کی یعنی شیخ چا تا او چې رستا اولاد اولات پیدا کېږي به سغی لما اجازه ورکی دی وغله د سره پیدا پهمان تتكونونه طبلی موجود نو یا خو دا چې کم معدوم دی دا به طبیوي د موجود طبیوي سمانا چې اول باغ موجود ذکر کې نوور پسې به دا د معدوم دغا اتفوکي لکهاجسو لفلانن ما فلان کی لئی اجازه تورکړې ده نو غو فلان کی موجود دی ولمی ولدو له او اغه چالا چې د د به اولاد پیداکيږي یعنی د د چې کوم اولاد پیداکيږي اغه له ما اجازه تورکړې ده نو ګوري لمی ولدو له دای په غلي فلانن باندې عطف کړه نو فلان موجود دی او لالمي ولدو له اغه لانی دی پیدا غ معدوم دی نو طبعا دی دا یعنی دا موجود د غی پسی د ذکر ک و اما ان او یا به د اجازه دوی لمعدوم د معدوم د پاره استقلالان یعنی مستقل یعنی بالکل د عطف په شکل ونی بلکې مستقلا باغی لکوی شیخ اجستلمی یو له دوله فلانه ما د فلان کی چکم اولاد لاندې شوه پیدا کیږي کی با نو اغه اغه اولاد ولما اجازهت اغه ورکړې دي اوغه موجود اغه ذکرن کي حكم د دې اجازهت د دې څه دي یعنی کي اوراوي اغه روایت کي کول غواړي د اجازت په طریقه باندې نو آیا د دې حکم څه دي قبلي کی بهنه به قبلي نو امم النوع الاول کم چې پدي کیولونه به قسم مو چې اغه اعلی نوعه چ شیخ باقیده یو معین شاگرد له د معین کتاب اجازت تور کی اوغه ته اعلی نوع ویلو نفص صحیحو نفص صحیح صحیح صحیح سمانا چې الذی علیه الجمهور صحیح قول الذی اغا قول چې پاغي باندې جمهور محدثین دی یعنی اکثریت واستقر علیه الامل عملو او پاتې شوي د عمل استقره او ټګ پاتې شوي دغ استقرار ټ پاتې کې دو ته و ټین دولو ته وي او پاتې شوي د پغیبانې عمل قول صحیحقولسی شو دی جواز او روای هغه د روایت کولو اجازت دی یعنی جائز دی د اجازت په طوربانې اینه چې مسالې یو شیخ یو طالب علم لای اجازه تور کړي نو پدی طریقه باندې روایت مخ کې بیانول دا جایز دی ولعمل بها او عمل قول پدی روایت باندې هغه جایز دی لیکن وهبط لها جماعات من العلماء لیکن د علماء یو جماعت دا باطل کړي دی هغه ویچ نه دا جایز نه دی او دا د باطل د بوتلان د قول الامام نه دو روایات دي يور روایت ته بکی د بتلان دا قول ده چې دا جایز نه ده او هو احد الروايتان عن الشافعي او هر چه دا نورسلور انواع دي په بی دې پینزو کې و اما بقيه الانواع او هر چه دا باقي مانده انواعو چې معين بغير معين او غير معين بغير معین مجهول لا ټول نفل خلافو في جوازها تدی په جواز کې اختلاف دی او اشد ډیر سخت اختلاف دی او اکثر ور ډیر زیات اختلاف دی یعنی معمولی نه دی وعلى كل حال او په ټولو احوال کې یو اختلاف څرګند او زیات دی او جسوم راخواله په هر حالت کې فالتحمل نو په دی طریقه باندې روایت اغستل د خپل شیخ نه ور روایت به هاذ طریق او په دې طریقه باندې روایت مخکې بیان ولخو له شاګردانو ته یعنی الاجازه طریقې نه مراد اجازه ته تحمل حزيل د هغه تحمل د حزيل چې دا سلکه مزاکه خيزون ته د ټوک غونته ده لکه سره چې وته ګوریمدا چې شیخ یو معين طالب علم ته اجازت ورکي د غیر معین روایات ہو جی رب اتت زمان ٹو د روایات نو پدی کی او قسم لاسی گب گونتی بھی دارنگی شیخ چې دینو یو غیر معین طالب علم تا چی طالب علم معلوم ندی او د غیر معین اجازت ورکې نو اسی یو مزاق گونتی بکی دی او یا لکه معدوم لاجستا کا مولاد پیدا کی یا غیر ما اجازت ورکرے دی او یا مجهول راوی دی او مجهول کتاب دی نو پدې کې تحمل, دے لیکن حزیل تحمل دے پدی کی دی لیکن ان اسه حزيل حزل نه دی اسه تحمل دی اما یم بغي تساهل فيه او پدې کې تساهل کول هغه مناسب نه دی چې اوسړه د دې اجازه تمور کی چهرا زه خیر ده بداته حکم یعنی پدې کې هغه نرمي کول او پدې کې اسی هغه کول او د دې باندېم د روايات اجازت ورکول دا واسه غا تسهال وی په د حدیث په معاملې کې او دا مناسبه نه دا خو اوس چې او شاګرد په ادا کینې په دې کې په کم او الفاظ او کئ الفاظ الادائی نو ادایږي باغه لیکلو کې بداسې کئ اوس هغه ته اجازه ملاو ده د خپل نو نه عقب اسنګ وی کله چې هغه لیکل کئ الاولا یقول لو بهتر خبر ادا د چې شاګرد هغه دا وایي چې اجازه علی فلان مال فلان کی محدث اجازه را کړه دې یو طریقه خدادا دویمه طریقه دادا ويجوز بعبارات السماع سماعي او البته د سماع او د قرائته د الفاظم استعمال ولې شي د سماع چکا مولون بنی قسم دی آغا الفاظ مستمال شي د قرآت علی الشیخ الفاظ مستمال شي و قید به سره لگی دی جازتا و یجوزو بی عبارات سماعی والقرآت مقیدتا لیکن مقید طور سر با دی آغا الفاظ ذکر کئی لکا مثلا از حد دا سنا دووی لی حد دا سنا دووی لی حد سه تحیث خو په سما بانې دلالت کې لیکن نور سره قیت د اجازتهنی او لګو چې حدیث بیان کو استاز اجازتن د اجازت په طوربانې نو په اجازتې یع س نه ده شوي په اجازت کې نه استاز حدیویللی دے او نه دا اوړلی دی د اجازت په طرریخی بانې دی ما ته لب اجازت در کړی دی یا د و اخباره نه اوس خبرباره نه دا دقرراتله شخ دپاره دا اللفظ استعماللیږ او دی و چې باره نه خبر را کړی دی فلانکې اجازه تن نو حالان کې په کې په اجازت کې شاگرد حیث نه دی ویللی استستا نه دی ووردللی لیکن اخبرانا تکی و درالو کو بده اجازتاً قید دا ثابت شوا چه بده ده اجازت پا طور بانده دا ده متاخیرین و اشتلاح پا دی کسا ده متاخیرین و دیلا چې للفظ چه دینو اغیر متعین کرده دی چې ام با آنا راشی پسند کی تو ده ام با آنا دا پا خبره خبر دلالت کوي چې دین مراد د اجازت په دریخی بانی حدیث تحمل ده یعنی چې بګمزې کې لفظ انبه انا راغې مثلا بخاری ویلې مثلا بخاری ویلې چې انبه انا الحميدي نو د دېنا مراد بدایي د متاخرین په نیسبه ني چې حميدي د دې روایت اجازه تي ورکړې د بخاری لا نه حميدينا بخاری دا روایت اورېدلې نه بخاری قراته علی شیخ کړې ده بلکه دا انبه انا لفظ د متاخرین کو دلالت کی پدی چ حمیری بخاری د دی روایت دور کول اجازه ور کړی ده متاخرین لو باقاعده دا, دا لفظ چ دینه دا یو لخاص کړی ده خبر دا ضروري نه ده واختار هو صاحب کتاب والجازه او دا خبر چ دینو اغه غوړه کړی ده آ, صاحب د دو کتاب الوجازہ دا الان دیلی کلی دی الوجازہ فی تجویز الاجازہ وجازہ اصل که مختصر تا او اجازه دا کم قسم چه دے یعنی اجازت دا جایز دے پدی که مختصر کتاب چالی کلی دی ابو العباس ولید ابن بکر المعمری او دا غد کتاب پرنم الوجازہ فی تجویز الاجازہ مولله سط انواه د مولی دو انواع دي دو قسمونه دي مولله چې منګویللی کتاب ورکول طلیلم ته مقرونه تنبل اجازه یا د کتاب ورکی سره به شاګ ته اجازت وي چې ته د روایت زمانه کواو یا به صرف کتاب ورکړ وي او اجازت پوتنی ویللی نو مقرونه تنبل اجازه یا بهړ یا به تړلی وي د مناولله متصل بوی د اموناوله چې کتاب ورکی او ورسره بالاجازه اجازت به با هم ورکی اجازت په هم ویلی وهي اعلى انواع الاجازه مطلقا او د دا اجازت په قسمونو کې اعلی نوع ادا مطلقا یعنی على الاطلاق ومن صورها او د دې صورتونو نه هغه دای ايتفع الشيخ إلى الطالب كتابه چه شيخ طالب علم تخول کتاب ورکی مناولو کی ويقول له او غته باقیده اوئی استاد اجازت اجازهت ورکی جهاز روایت عن فلان فر به عني د زما د فلان کی استاد نه روایتو نه دی او تدا روایت کو زمانہ نو اجازهت مول ورک ثم يبقيه معه تمليكا دا کتاب یې سره ورکړې دا مناوله سره کړې دا بیا باقی پاتیشی معهو د دې شاګرد سره تملیقا یا خو یغه مالک جوړ کړي وی مطلب دا د بس استاد شاګرد لګیدا ورکړي وی دا, دا استاشه هغه مالک او ی ای اعارتا ورکړي وی عاریتن یعنی عارضی وخت لپاره د څه د لپاره ورکړي وی لینسخه هو ده د بارا چی نقل کی دا شاګرد دغه کتاب لره نسخ نقل توي چې شاگرد دغه دا کتاب داغه نه نقل کی او داغه نه روایت غو لیکي او یا به اجازه تنا خالی وي کتاب به ورکړي به مناوله بوي لیکن اجازت به ني ورکړي او صورت د دا دې داده چې ان يضع الشيخ الى الى الطالب كتابه شيخ طالب لغول کتاب ورکړې دی مختصرا صرف پدی خبرو یو اختصار کړې دی اکتفای کړې دا علا قولی بخبل قول باني هذا سماعي هذا مسموعاتي هذا روايتي عن فلان دا زماده فلان کی نه روایت تباس خبره نور غلی شو زم انغه د سیروی خبر غونته ورکړې زماده فلان کی نه روایت دی نور یو دی ویلی چې تا اجازت ته شکمور روایت به کپ مناوله کی د دې حکم سره د حکم د دې را دي چې عمل مقرونه تو بالاجازه کم چې د اجازه سره کم چې مناولم شوی دا او سره او ته اجازه تم ورکړې دې یې لفظان ورکړې ایو ته کتابتن لیکلې دي نو فتجوز او روایت بها په دې باندې روایت کول جایز دي هو روایت کول په جایز دي خدا به دا غلم بنو دوونه د مرتبه اغه ادنا وی رتبه بد دې ادنا وی یعنی کما به وهي ادنا مرتبه من السماعي لیکن دا دا غلم مرتبه د سماع نه لاندې مرتبه دا, لان دا، بلکې د دویم نه د قراءت علی شیخ د عرض نه هم لاندې مرتبه دا او چې کما موناولشت د خو پای اجازت اجازه نشته و عمل مجردۃ عن الاجازه او هر چی مناوله شته خو لیکن د اجازه نه ده هغه مناوله نفلات تجاوز روایت به على الصحيح بس هي قول مطابق دغه بسره مناوله شوي ده او اجازت پدي کې نشتا خ الفاظ الادا خ الفاظ الادا خادہ بو څنګه یو شاگر ادا اداکای چې مناوله شوی وی نو به لیکي څنګه هغه وداوی الاحسن ان یقول خ خبره چې دنو هغه دادا بهتر دادا دا چې شاګر دا وی ناولنی مال افلان کی استاد ناولنی فلانون مال افلان کی شیخ دا کتاب را راک او یا ډیره واضح خبره چې دنو هغه دادا ناولنی مال فلانکی شیخز کتاب راک و اجازه لی و مات اجازه تم ورگداغ اجازه والا خبره دا مناولم د و اجازم دا انکانت المناولت و مقرونتن بالا اجازه قچرت مناولا کتاب ورگول دا دا اجازت سروی و یجوزو بی عبارات سماعی ها البته د سماع عباراتم استمالا ولیشی قرات على شيخ مستمال اولي شيخو مقيدهن قيد بو سر ذکر کوي لکه مثلا دیو یحد سنا مناولهن من د فلان کی حدیث بیان کو مناولهن یعنی مناولهن دا قید داده دا چې بدیګ نه استاد حدیث ویلې دی او نه قرات على شیخ دی خو بس د مناولي په طریقه باندې روایت کوي یعنی س اس استاد صرف شاګر کتاب ورکړې دیو اجازه ته ورکړې د دی روایت دیو. ودا مناوله کی بس دغه اغه حد سنا دغه وضاحت کی چې دا په کومه طریقه د اخذ د حدیث شوی دی اخبرنا اوس دغه قراءه علی شیخ دی اخبرنا مناوله و اجازه تن خبر را راکړه دی استاز د مناولی په طریقو د اجازه په طریقه یعنی حالکه لفظه الا د قراءه علی شیخ استعمال کړه دی ودان موناوله اجازه دې سره خبره واضحه شو چې دی کی قرات علی شیخ نه دي شوی حقیقتا بلکې صرف استاد خپل شاګرد له کتاب ورکړې دې اجازه ورکړې ده دا دربسته ان شاء الله ګرامر بو وایو